Pantsoa Xotilarena ziburun sortuada mila bederatziun taugeta mairuan horretako bidean. Aitamak laborariak zituen, tipi bat, lau behirekin. Esnea eta barazkiak xaltzen zituzten. Pantsoa doni banelo izunen ibilida Sei urte zituen munduko bigarren gerla abiatu zelarik. Pantsoa Xotilarena. Haur, ez zenaiz, eskildeak aitzurrituen eta hau gerla zela. Oste ginagin? Kalte agarrak bestudun eginatik, ere lagita eta eskire ateu. Eta,brotha eskirea baita da? Ben vartu Ал burusia, entrari deste, estiktatzatik, aurkensiaren te izenIVa eta erikisa. Es�indir da sailing dut, berruoro goalia, habratu, bauz eginantik beharánik izanakxo. Tarek abisatua zuzuen. Nola torrizin Gabriel zuzuen zena. Tauk tako alemanak torrizin. Beratzi aleman. Zule <sériere>. txilat? Ah, ah, ah, ah, ah, ba, oh, oh, ba, ba. Kestionatuen otan ide. Haini ge... Haini ge... Haini ge... Haini ge... Haini ge... Gerla Jalanik... Haini ge... Haini ge... Haini ge... Haini ge... Haini ge questionnato non teni hai te questionmenta c'è la torta gueyo voilà e's quila que dio situ e la ric c'è oxtes senordena milavetsunta oita melizia alla beruita hiloa la ric tailuban resistentta metson che son passai centen che la passantitu alla frontiera inglese che ta tortencila la de se dian Alorantzko txitxena zelian Tagi sompasana txitxena it ta shaltu sen emego india kelo Eztuta zen ezen Gorde sen Gorde ba Beharik abishatu izantsen alemanak dotora sen apet ber txalakua denak gut dena gureniaginyan da bakte ganarinian gainien Ta etsiamniatu suten Bocs marnean eta laukan poan edo. Eta ziartuazen, va? Eta ziartuazen, va? Eta ziartuazen, va? Denamiatu zuten, zela, xoudea duan eta, belarra, zokurxak zelekin eta, esprexaba zuten. Eta zurei no kerrana ez deus erraitea. Ama kerrana zauzuen ez ah, deus erraitea? Basinakitea nezin dutela deus erranbea? Ba, ba, ba. Eta zuko bateke, va? Errana Eta ta gaitzak ezuen wala gustengai yo. Eta anaia areba bai baina da laguntzen situan da. Shayu txer bak. Oni gamar Eta zure ajebak ere 6 urtetan eran zuen zuen. Ba ba, kuestionatu zutara. Etzela, ais zure kuestena eran zuen. Eta sushen zure itak zer egiten zuen? Oroitzira laguntzen zituen jendeak pasatzen mugelaria zen. Ba ba ba. Ta gero gogiena gogor dezten baitena zergiena oso sahasia tasak eta ja telemanta edocin espion genoa bascien espionak paesentzinak ematen zituela genoa bascien mexiko kanko eta bascien hispan paesentzinak agematu tegnan ernani año aitaitzen zena iekin laniean me aitak konti eder baste Gao gao, ga gauaz, gauaz, bera juetan zen jenden laguntzerat. Baina, berxia bat, zin amaten zutunak, egnatian <tisparan> jo. Bi tapetan igual. Eta lan gera ezagutu du, xeo gani? Eta binean ez lagorki gero, gero andu ezen ba. Gero, ikasi, ez ez bidiak eta nuntzen. Zure aitarekin zu da sekulan ibili, ez zuko... Ah, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, no. ez, <tisparan> ez baina gero, gero, gero, gero fenituta. A soule souleita somat segunda gordeique. E bispo oila o idete, eh. A da regra de o rei de tudo somar, ore já na que vas na berita idubana, bispo oila o idete, campancela. Ta que o rei de tudo somar, biscat. E ta maneira que Eta gordek, selarik, suek, haurek, ez inuten ikusten haita? Hela helduzen, ala ere etxia. Eta torcen zen hausia menka, eta torcen zen mal. Eta korangintuan hauzo kua, berse la... Ez inu ikusten, erateko aitatorio, woyen, erateko estu zuzu ikusten, ez toz ikusten, ez ikusten. Gana, eila, amakaren zuen, amaketan bat enta karan zuen, egin pa, egin fachet, egin parti, on sepastu kifet, oeik. Oui, c'est un certain de ces tensions. Non, on ne sait pas. Il est parti. Il est parti de la maison. Ça fait quelques mois qu'il est parti. Comme ça, comme ça, comme ça. Et à l'émanach, non la coaxire. Gis-la coaxire à l'air D'y sont bortis-laux La voie est très bien. Quand j'ai dit qu'on a rematté, c'est qu'on a rematté. Et il a l'air n'a pas l'air. Ikiturua hartamanean. Ta ordoana matanta ket betir atentzio atentta ket matanta gantzuan il la peur que que que bi aleman beira yan sheniuten auten ero ti ti naue keñoi gero ordoana gero atake nin celekongie questionato noten ta eran uten nona eranzu utena çela docte Ha. Harri-garri jala ere, Aa, adi hortan uh, sekretua txikitzea. Ba, ba, ba e eta... ha, Ba, ya ikasianuan, eh Ba, banakien eran, hola behar nolak, eh Gerla denboran, segiro zen Horritzira, entzuntut nik, mandazagun, diatekoak, eskaz zirela eta Segiro zen Ba, ba, ba, kartakintzen, razionatu zen, denak Ogeia, azokria, olioa, oidenak razionatu ga macheno aria gero, geta zuten eh? ani <mah> ma eta tan a machantzak eta baitzo episodi tanta ta. zertutan badiru frankok urtara kod dilu a hersan ere osteko arai ostako dilu hartzen <mah> go kampanya betz laun geginen hau eh? bez il senginuelo mi asuado chalado ashier urtagot ene gihuat bentuen ba dago de megaz senginengo Aixo argantzariak eta baitzen. Gaztutan argania. Da go kolegieman. Hala, hala troka. Soit que sousi chauffrito yatequas. Aixo. Ogila. Ogila banek biskat. Ha, ogila, razonatoitzen, jak takintzen. On bat zeinuen, ogila beltsa. Ane beltsala talua. Ya ningun hor ki baita. Ta dua no baitenek. Eta 53a zen hori 54an bururatuz zen gerla eta horta 58 dira. A gerla Venetia ba 54an akatuzena. Penay Mendikan de Serintin 54an akatuzena. Ha? Aurretsena ez dago Sí. Ama eta induna, aita tame ke ta, bost, ostatu tortita, Eta quiero veraze handuzu aitaekin ibiri sirela mendian. Ba. Nemezko organizelaik, ia ia mendekinzen. Ta waska gloin mendian. Mendian. Ta hien, ta ikranauen. Ja mendustu sakuat. <risa> a máloky důležitý troť, který je to. A Pávša tohyně, Juna se ne, Junček in tohyněn, a Pávša tohyněn se dělá. Šávadé má se nechci, májců, zkáňen, a Pávša tohyněn. A tak Hranova je nájců, Pávšovcí je tohá. Pávšovců. Měře skoň... Vyštějme, Vyštějme, Vyštějme, Vyštějme, Jo jo de gobert. Hala. Da godo berxe bini pa usha tu hienta. Chat. 6 km. Gutik. Jo gau izan zin ezen bez kontrabandan. Aguas en unas gangueñe mañan gagoztori. Aguas sin 50. Aitaka berxe txertzen, gehgenertego. Ne bakileka ama lauko sitroño. Ama bihotetan. E horiek beraz Han Erosi merke, eta hemen Nuen Shaldu sinitu zten horiek? Hore, mata entak, Ea mata entzituen legumak, mata entzien ez zenaitzen, uzi nahi zen zen, uzi nahi zen zen, uzi nahi zen, uzi nahi zen, uzi nahi zen, uzi nahi zen, uzi nahi zen, mata entzituen, sakua, nire, da keman, Citronine, ça a, ça a Citronine carré de wane. Il y a même que on ça quand qu'on commence, euh, à attaquer le stoffa, que là, c'est que na, c'est c'est un Alkoholakien ikuten zela eroma, ikuten zinon, litratalkohikien, bilitra eroma ikuten zitunamak. Udomen, eta kajameloa ero zelakien. Baina alkoholak kontra nantzak onasen zela zen, aša manosko litra bat ero zela zen. Ja indutte anjitzeko. Listo, vinia que arresta. ez, Da masona ke nero, alcohol estus vinia que arresta. Argua que arresta. Check up. Irrich quasa nellaide. Awa, ba, ta que no, ni que no toskorani Gero, Que ro cario tuaga o San Juan conic. Da masona ke, da masona ni. Amasospilitrakor Ja, genau, mir habe 1800 Liter Mariana kontrantichtan <truzik> kontrantichtheit, <truzik> da habe ich hier zehn. Da achtezustamotilier. Da Jacinto eine Nizam amander, weiß soll sagen Kilo Wasser, nehere. Wenn nicht nach Dorn, da Scholland, er Kilo. Ja, ber cena. Me sortzia tottera. Ni go qua capon in cancert cavagnano. Gel ditu sengiro. Gel dituset. Però s'ha sentira contravan su shes aspiurtes. Amabiufte tei ke besofsi mere s'cotta, e checotta grossa, alzecolevañon. Ne ne go conto, ne conto. E checo e chiambian de metatinian. Ni ho cela contra Toguani megaliaro abakria selasa waia tsents i fishuasa na ataka gara tsents martien galdu bastan piayaga do sinon metuna sno vaite gile tika tsimetsan penja ondo wa afan